зватися людьми. Василь Костянтинів, що потім у війну був добровільцем батальйонів смерті, мені подобався. Красивий, чорнобривий і хоробрий. Він був дуже сильний і запальний. Мені тільки не подобалось, що він такий жорстокий. Я бачив, як Василь з волозькими хлопцями сам він теж волох, убивали на глинище біля дінця собаку. Вони це робили радісно і завзято, а Василь аж гарчав одна насолоди, коли забивав ломакою гостру кістку собаці у залите кров'ю око. І був ще на селі один Василь Костянтинів, з моговчим басом. Він з усієї сили бив себе кирпичиною у свої груди, що гули як орган, і доісторичний крик його, мабуть, долітав од нашої хати до заводу. Він потім став червоногвардійцем і тримав себе героєм. Ми часто купалися на дінці, майже жили водяним життям. Особливо ми любили купатися в гарячій воді, що текла з заводських труб під землею і виходила на береги білої, що впадала в дінець, і дінця. Нам подобалось із гарячої води, біла, коли підходила до дінця, ставала гарячою від гарячої води з заводу. Запливати в холодні, зелені, швидкі води дінця. Все тіло наше кололо безліч голок від раптового переходу від гарячого до холодного. Дінець, ріка мого золотого дитинства, ти вічно в мені, в моїх золотих згадках про тебе, про солодке і гірке, щоб переснилося і отснилося моїм карим і сумним очам. Душі моїй тривожній. Ми йшли на гору одінця. Юзефович, мій шкільний товариш, ішов останнім за мною із твердим, як залізо, сучком із державном, виламаним із грубенької дошки. Нечутно наблизившись до мене, він з усієї сили різонув мене тим сучком у ліву половину голови за вухом. Голова моя якось. Легко закрутилась, і я упав. Ні, не упав, а земля сама до мене підлетіла. І чомусь з правого боку, як стіна. І я ліг на неї, як на теплу, уютну і м'яку подушку. Я лежав, мабуть, недовго, бо не бачив, як тікав бочонок. «А чо ж ви стоїте?» – крикнув я до хлопців. Але всі розгублено мовчали. А Нестор... Теж шкільний товариш, тільки знизав плечима. Потім у школі, коли я узнав, звідки людина відчуває, що вона стоїть, сидить чи лежить, я зрозумів, що удар Юзифовича на мить порушив у мене рідину у полукружних каналах середнього вуха. Кістка черепа за вухом не тріснула, а трохи вгнулася і здавила слуховий нерв. Я став глухим на ліве вухо. І з того часу у мене в лівій половині голови вічний шум, як розвіяний дзвін, який то слабне, то дужчає. Бучонка я таки спіймав. на тім же дінці важкими грудками засохлої землі загнав у капустник. Удари гулко гупали по ньому, а він, як хижа кішка, вишкіривши гострі зуби, стрибав по вогкій землі ніяк не міг прорватися до мене крізь гнівний град грудок завбільшки з дитячу голову. Ми переходили через ярок, що біля кладовища, повз яке нам треба було йти. Було ще темно, і сніг під нашими маленькими ногами так гостро і холодно скрипів. Раптом до нас метнулися дві великі чорні тіні. «Давай гроші!» Ми плачемо, не даємо, а вони вище за нас у півтора раза. Здавили нас своїми важкими залізними руками. Той, що обшукував мене, сказав, та я всі не заберу. Але він забрав усі мої нещасні мідяки. І я ніколи не забуду хижую куркульської руки в правій кишені моїх штанців, що розчепірила там пальці, а потім люто й переможно стиснулась в кулак з моїм нахристос гонораром. Ну, ясно, що це були куркульські мордаті буцівки, бо діти бідних людей ніколи б на таке діло не пішли. Наша сучка народила багато цуценят і здохла. Цуценятка були сліпенькі і безпорадно вовтузилися біля мертвої матері, а потім почали подихати одне за одним. Мені було важко дивитися на їхні муки. І я взяв їх уже трьох, бо решта повмирала, у корзинку, і поніс на кручу над дінцем, Щоб від тіля, Круча була дуже висока, Покидати їх униз. А вони долетять до землі І зразу повбиваються. Дурний! Я зовсім забув, Що внизу було гнойовище. Була ніч, темна і жорстока ніч, Коли я маленький, Під донецьким вітром, З городу вийшов на кручу. Я поставив біля себе корзину, і з плечем витяг із неї тепленьке цуценятко, що теж плакало і тикалось мокрим і холодним носиком мені в руку. І в чорній вітряній тьмі я з серцем, що розривалося від жалості, високо розмахнувся над головою цуценятком і шпурнув його вниз. Воно десь там у глухій тьмі м'яко і страшно гупнулося об землю і почало кричати. Я думав, що воно зразу вмре, а воно кричить. Решти цусеняток я більше не кидав вниз, а схопив корзинку з ними і побіг навкруги кручі на крики мого маленького братика. Осінній ярмарок на вигоні за селом. Море фарби, кольорів, вигуків. І все це райдужне рухається концентричними хвилями. Пахне борщем і ковбасою. Що тут же під полотняними напиналами їдять заклопотані люди. Біля коней, що вихваляють чорні білозубі цигани, поважно ходять дядьки, з виглядом знавців і цьохкають батішками, що тримають запужено. Їх жилеві й натруджені руки, руки степових богатирів, і тут же у цьому барвистому різноголосому гомоні. Грають у рулетку люди, забувши от звірячої жадоби навіть про епілептика, що лежить під столом з рулеткою. Його щоки то кругло і туго надимаються, він дигає страшно і важко, а над ним його ближні гризуться як вовки за нещасні копійки, забувши, що у них під ногами стогне і мучиться людина в епілептичному припадку. Ми, хлопчики, часто крутили на гроші балки каруселі, і від цього крутилися люди на дерев'яному коні. А за це один раз задурно катались на каруселі під мотив пісні.